Txitsarroa bilbotar erara. Osagaiak, perresila, gatza, piperra utxuzuria, baratsuria, olioa, txitxarroa, pipermina eta ospina edo limoizukua. Hasteko txitxarroari gatza, piperra utxuzuria eta olioa botako diogu. Plakan ere olioa botako dugu. Gero, labean sartuko dugu. Labea, hau egin baino lehen berotu egin behar da. Eta mar minutu edo edukiko dugu labean. Egina dagoenean labetik aterako dugu eta ezzurrak enduko diogu. Ondoren, bilbotar saltza gehituko diogu. Honela egin behar da. Olioa berotuko dugu eta baratxuri zatituak botako ditugu. Gorrituta daudenean, sutatik atera behar da pipermina botatzeko. Zatituta. Ondoren ozpina edo limoizukua gehituko diogu. guztia, ondo nahastu eta txitxarroari gainetik bota behar zaio. Azkenik, labean sartuko dugu denbora gutxiz, eta patata panadera batzuekin aterako dugu maira.